nas millores condicións posibles e tamén eso e, incluía a emisión atraveso da rede. Así que xa voltamos aquí lembrar que Retribución emite atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e lembrar tamén que TT Radio emite o programa dende a Comunidade Valenciana atraveso de internet. E como levamos varias semanas sin Facelo, programa, que mejor que comenzar con algo que ainda sairá en mayo, sí, en mayo, o novo trabajo de Kilbilgi que se titulará Dalek. Este te mataré que formará parte do álbume de Kilbirgi que, como dixen, titularase Dalek un traballo potente e beme destructiva cunhas letras que, pois, vente chama a atención porque o amor, o dolor, o sado, a potencia Y los espacios siderais más agresivos están durante todo o disco. Un fenomenal disco donde a Electronic Body Music y a principal protagonista unos trallazos demenciais que pocos como Kill Bill He, son capaces de hacer. Bueno, digo Kill Bill porque me sabe pero Kill Bill G, a verdade. Pero, como dicen, o traballo ainda saerá en mayo atraveso das diferentes plataformas e en Estados Unidos tamén en formato CD. Despois, en xuño seguramente saerá en formato CD para Europa e, en Digipack e en edición limitada. Sí, amigos, eh, unha magua que parece ser que este grupo ten moita máis repercusión en Estados Unidos en Latinoamérica que en España. Pero bueno, xa neste tipo de cousas coido que xa estamos todos máis que acostumados. Imos a poñer outro tema ¿Qué será o novo trabajo de Kid Virgil Descenso, outro dos temas que aparecerán no disco Dalek de Kilvilge. Ben verdade que ao longo destes meses o grupo xa filtrou por internet e por alguna plataforma esbozos do que sería este novo traballo. Pero aquí... En Retro Evolución estamos a escoltado en primicia, ainda que, non me cansaré de repetilo, sairá en maio en todas as plataformas digitais. tamén gustaríame lembrar que neste disco contan as colaboracións de Mario Gil, de Paco Jarel, de Electra e de Ciborg Drive, que, a verdade, son bastante importantes nalgúns na temas e eh, que fan que este disco sexa un dos millores que sairán este ano dentro da Electronic Body Music extratal. Si a verdade é que existe esa escena Electronic Body Music no Estado Español, xa que é un estilo que non é moi doado de escoitar Eh, en estas tierras feito por gente de aquí en cualquier caso un estupendo eh, recomendado disco para todos aquellos que nos gustan este son electrónicos agresivos y potentes E rematamos este repaso que será o traballo de Kirvilge que sairá en maio nas diferentes plataformas en formato físico CD en Estados Unidos. E despois en xuño sairá en formato CD DigiPack para o resto de Europa en edición limitada. Pois este Dalek dará moito que falar. Porque o disco é francamente potente e descomunal. Amor a, xe, a seu xeito, perdón. Dolor, pasión, potencia, rabia e un pouco desado letras estupendas e criminais. Si a palabra correcta estes temas que integran dale teclado. Kivirge. Grazas ao grupo por deixarme adiantar estes temas que falta bastante para que saian oficialmente ao mercado. Pero esta este esbozo, este pequeniño xeito de escoitar temas que integrarán o disco Dalek, pois coido que un, unha boa maneira... ...de que es, ahí va, de ...de que va ...este tremendo disco... ...de Kill Bill Hay. ...hello, hello, hello... ...hello, hello, hello... ...ábrame mi amor... ...acabo de llegar de dar una vuelta en el espacio sideral Mi chica se fue cansada de esperar Dice que soy una hormiga flotando sobre el mar Montañas de hielo, calor en el mar Tus besos son de arena cósmica Tu arma de goma, en mi espacio interior Vivimos en un mundo elástico Cariño cibernético, amor sintético Cariño cibernético, mi amor eléctrico Puedo sentir tu voz a través del aire El suave latido de tu corazón automático Mi boca en tu pie, tus pechos en mis labios, mi mundo sobre ti y tu risa que se quema Tu mundo de placer que fluye por mis venas ser ritmo de tu amor Ca sobre mis piernas, Estanzas de fuego en el desierto de tu corazón Mi amiga se fue No sabe qué jugar Ha cruzado el universo y todavía No sabe mirar Jinetes de fuego, sirenas de mar Viajeros en la vía, láctea la, la noche se mueve, mi amor es real Yo solo soy tu amante artificial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 sobre ti y tu risa que se quema un mundo de prazer que fluye por mis vienas el ritmo de amor que sobre mis vienas se funde el hielo Whisky, quema mi alma Y mi mente, se lanza hacia el amanecer No queda nada que hablar, ni queda nada que decir Porque el espacio, siempre venza al agua El espacio, siempre vence acabamos de escoitar titúlase Cariño Cibernético está feito por Freddy Copa un músico que xafallanos editou un disco con corte máis rock e pop pero esta vez utiliza os medios que te apetecen os medios de que dispón e enclave un pouco máis electrónica pero non eh, como un medio sino como un fin a electrónica Para hacer a su música. Esto es, eh, o habían todo que puede ser un nuevo trabajo de Freddy Coppa. Ainda que no se sabe. Un sabor bastante oitenta. Esa voz que, como ya le dicen a él, lembrame por momentos a Manolo Tema. Cariño cibernético e eh, interesante. Eh, lembra bastante a ese son dos oitenta. Cando músicos que non utilizaban moitos sintetizadores, electrónica, pois a utilizaron un momento determinado e que quedaban este tipo de sons, este tipo de temas que son moi agradables a escoita. Grazas a Freddy Copa esperamos que dentro de pouco podamos escoitar máis cousas del... tema titúlase Carlos está no disco que acaba de sair xa o mercado presente, pasado e futuro a cargo de Mr. Fly duo o comestre Juan y Mr. Fly xunto con Víctor M reinterpretan temas que Juan e Fixo en os seus diferentes proxentos o longo da súa vasta historia musical Temas de Lemonfly, Muniz 72, Parabólica e Conmutadores xuntanse aquí para ser reinterpretados por estes dous estupendos músicos e o resultado é francamente unha delicia total. Presente e pasado de futuro que o podedes atopar nas diferentes plataformas É en formato físico un digipak estupendo so, que só so, sairán 100 copias. Así que eu de vos, pois iba apurando porque parece ser que o disco en formato físico estase a vender moi ben e non é para menos porque este presente, pasado e futuro é un estupendo disco dancing pop. Vale, cos tema xa saíra no seu momento, como dixen nos diferentes proxectos e grupos de Juan y Mr. Fly. Pero paga a pena ver como o reinterpretan a voz de Víctor M. en estado de gracia. Vai millonando cosanos fan un disco delicioso, bailável, sintético e delicado.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 que vai a for interpretado por Múnich 72 agora, Juani, Mr. Fly e Víctor M. Mr. Fly, duo reinterpretano para non actualizarlo, diría eu sino darlle outro punto de vista a este tamén estupendo tema que estará no traballo está xa, porque xa saiu o mercado presente pasado y futuro de Mr. fly dúo un disco de sin pop con gozadas como las que estamos a escoitar paso o oh, que se... o okay, que, perdón, o novo traballo de Mr. Fly do, o primeiro realmente, pero reinterpretando temas dos diferentes proxectos de Juan y Mr. Fly o mestre Juan y Mr. Fly que junto con Víctor M reinterpretan temas que Juan y fixo nos seus diferentes proxectos un estupendo álbum este presente pasa de futuro eh que también contará con esta gozadiña de tema de synth titulado del color del aire un disco que recomiendo vos que os fagades con el con un formato digipack estupendo que eso hay 100 unidades físicas Eh, según parece ser, non sairán máis o mercado si o poderedes atopar eh, nas diferentes plataformas digitais pero, como sabedes eu son dos que penso que millor o formato físico co formato digital por moito que me digan é polo da agora, o millor dentro duns anos, pois terem, terei que calarme e aceptar que o formato digital atraveso das diferentes plataformas é mellor, pero polo da agora eu quedome co formato físico. Así que, non esquezades presente, pasado e futuro o traballo que acaba de sair ao mercado de mister Fly Duo. Títulase Tales of the East Coast Blue. Abre o novo disco de o grupo ecuatoriano Sexores. Fai uns días pusieron en contacto conmigo para que o escoitase. A verdade é que é un estupendo disco donde o Dream Pop e o Shoe Gaze fundese É tamén partes eh, bastante, como diría non experimentais, pero si sí desa música electrónica que parecía feita para películas dos anos 80, porque sexores están enamorados deses sons dos 80. O disco titúlase Esguest Eh, a verdade é que ven moi ben porque é un doble disco que sai en todos os formatos LP, CD e eh, digital pero que hai unha parte moi Dream Pop e outra totalmente oposta como digo, eh, melodías eh, eh, electrónicas moi agradables moi intensas noutras veces, pero que fan como si foran dous discos totalmente diferenciados, pero que son os dous, ainda que un doble álbume moi agradable e interesante deste grupo, que lle teño que agradecer que se acercase ao blog e tamén ao meu correo para moxarme o seu traballo, porque francamente é moi disfrutable. Non son novo en isto, le van xa algúns anos no mundo da música. E este novo traballo es west pois ponnos outra vez eh, en carretera porque farán diferentes concertos sobre de todo por Sudamérica. Si a cara est era Tales of the East Coast a cara west de este disco de sexores e Seeds Floor un tema que aparece no seu novo traballo do grupo ecuatoriano. Como vedes dous caras ben diferenciadas que eu que querían realmente reflectir estes Mozos Un estupendo disco que lembrade que tamén está en todos os formatos. Espero que teñan máis repercusións que en os anteriores traballos e que tengan moito éxito ca súa xira. Porque a verdade é que a súa música é moi interesante. E non sou interesante, moi disfrutable. Porque este tema que acabamos de escuchar, SIDFLOOR, ainda que sí, que ten moita oca electrónica, si se quere un pouco da escuela alemana, pois eh, non é fría, non é algo que non te chame a atención dende o primeiro momento. Eh, e música electrónica, pois agradable escoita sempre aínda que sexa vendo esa película de Ciencia Ficción dos 80 Como digo, sexores es o novo traballo do grupo ecuatoriano. E grazas a eles por acercarse a un servidor para amosar o seu traballo. sempre amigos o tempo esgótase e así a radio son 60 minutos e non hai nada máis que facer unha mágua porque gustaírme poner máis cousas que fun acumulando longo destas semanas en sem poder emitir o programa deixo vos con este conformity declaration o tema que da título o traballo editado por Siddle Door Records de Carlos Suero y Pepo Galán una gozada de principio a fin de ambient electroacústico a veces ambient electrónico momentos intensos, momentos de dolor, momentos de esperanza esos discos que hay que escuchar varias veces para sacarle todo o partido e a topar esos matices que se si só so escuitamos unha vez non poderemos atopar así que deixo vos con este estupendo tema de Carlos Suero e Pepo Galán que poderedes atopar en VATCAM xa que as copias físicas esgotaronse en pouco tempo e lembrade que estes vexedes aquí gracias escuitando la resolución grazas a Radio Philips Pink que a do 93.9 emite a FM de Ferrol en Amén, como podedes comprobar a través do internet este radio que emite o programa de da comunidade de valenciana para todos vos a de internet. Nada máis unha aperta e de co próximo programa, amigos. retroevolución retroevolución retroevolución programa de chorro radio era de chorro radio filispin filispin amigo hin cara adelante cara adiante, cara atrás cara atrás escucha es retroevolución retroevolución retro...